بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المولود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود نعرزات الوقود إذ هم عديها قعود وَهُم عَامِرًا يَفْلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ سوره البروج مکی سورت دې نزول کې 27 نمبر پد سوره الشمس نه پدی سوره کې نمونه د باطل پرستو ذکر کوي ځاغې د حق پرستو خلاف خلاف کړو او ځاغې د پاره خندقونه کوي او دې صورت کې د سہی عقيدي والا او د غلط ياقيدي والا فرق کوي دا غي ایسه جرم نه وو دا غي جرم دا او شاله الله واحد لا شريك مانو والسماء ذاتلبروج شاید د اسمان خاوند په اړه ووم واليوم المورود شاید دا غوړه چې دا غي وعده شوي دا وشاهد ومشهود غوا ده پیغمبر او امته د دې غري معنی دی تقریبا 20 معنی شیخ القران څه دې کړي تفصيل به ان شاء الله غي په خپل ځای باندې کړي یو معنی دادا چې شاهد نه مراد جناب رسول الله صلی الله علیه و او د مشهود نه مراد امه د نبی علیه الصلاه و السلام وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ شَاهِدِي الْاسْمَان دپړاو نو عالم وَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ آو ورځو چې داږي لا شوو دې وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ آو ګواهه پیغمبره اومتهم او اصحابُ الْخُدُودِ پانا ديشي د خندخونو عالم آن نار ذاتي او ور جاووندو د ننبووالم ازه ما ده ها قوت کله شدی په دیبان نه ناستو تماشه کول د حق پراستو چاوی ور د ورزول واه ما لا ما يفالون بالمؤمنین شهود او دوی پا غس باندي چ کول مومنان او سره حاضر خپوو چمو زياته کو ور الودود او دا الله د بخون کې محبت کوونکو ذوالعرش المجيد خاوند عرش د بزرگيواله داغ لوی عاش مالک دین فعل لما يريد کون کړه هغه سوچې سو غواړي حالاته که جسو حالا تاک حدیث الجنود آیا راغله تا ته بیان ولخ کوم فرعون و سمود فرعون و سمود یانو بللذین کفروا فی تکذیب بلک یا اقسان چې کوفر کوي په درو جنتیه کیږي والله می وراءهم محیت او الله اخواد دینه را گیرون کې دی طارق مکی سورات ده نزول کې 33 پک دي شپه پس د سورې عبادت نه دا د آخري 12 سوراتو نه دی چې کې اس باد د قیامت کو په ترقې باندې نو په دې سورات کې فنا د عالم ذکر کړي واسما یو طارق شاید یا سامان او د شپې رات نون کې ستورې او مادر کما تواریخ څه شی بوې ګتاله رات چې څه تواریخو ان نجم مستقبو استورې زری دونکې ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس نيشتهسي او تن لما عليها حافظ مگر پاګي باندي نه ګهبان فالیان ذلیل الانسان مم خلق نودی ګور انسان د سټی شینه پیدا کړی شوی دې خپل اصل او حقیقت ته دی وګوري خلقل انسان خلقم ما اندافئ پیدا کړی شوی انسان دا وګورو ټوپون کونام یاخروم بین استلبی وترایب چراوز د میل د شال د چجکینا ترای پختونان انه هو اعلی رجی قادر یقیناً دا الله په واپس کول او د قدرت و اړین یومۃ بلا سراير او یاد کا اور چې سرګن بشیرا زونام فما له من قوت ولا ناسفر نو دو و ولا ناسر نونه بيد دته پارا طاقت د خلاصې دوه او نوی سو ګمدا دین واسما ازات الرجیم شاید داسمان خوند باران ولارضات السواد او شاید د ځمکه خاون د د چاوددو ان نهله قوولون فصلونو چقینا دا داینا واضحا ها قوو فصل د کریم نوم د په اوسو کېکرکلو اووا هو باللحظلی او نه دا ټوقام ان نه هم یکی دونه کاان یقی دوی تدبیر کوی ستا خلاف تدبیرو نام واقعې دوک دا تدبیر کم تدبیر کوم تدبیرو ستا د خلاصو ددی د حالاقت اَمْهِلْهُم رَوَيْدًا آم، نُمُهْلَتْ وَر كَافِرَاو کا تَم مُهْلَتْ وَر کوَم دیلل الغوندی او بیا به یزرونیوم ما تب پیشی سوره اعلی مکی سوره ده نزول کی اثر نمبر 15 د سوره تکویر نا بدی سوره کی تذہیب من د دنیا او ترغیب ورکی اخرت طرف تا او سوره کی دو مسالې ذکر کئیم چ خالق له کله شاین هو الله پیدا کوون کې د هر یو شی اواز او دی او دویم عالم به کله شاین هو الله چ په واه په یوازی یو شی باندې دی چې دا دوه مسلې دی موږ نه لینو دوه نعمتونه به در باندې وکړو یو په قران باندې پوې کوم او دویم جنت ته بوزم، سب صاحب هسه رب کل عالم وا ګنازه در خپل شړې او چته الذي خَلَقَ فَسَوَّا آزاد چه پیدا کرده انسان نبرا برکل ده دلرام واللزی قد در فهده آزاد چه اندازه کرده مخلوقات مخلوقات ده پر رزق فهدانو بیای ورطلار خود لده ده خوراکس کار واللزی اخرج المرعا آزاد چه راوکل ده د ور شو و جا دهو غسا ان احوان نگرزی دیل روی تک تو رو پس داغین چې تک شنوی تو اللہی وشکی ٹوٹی ٹوٹی شی سنو قریو که فلا تنسا زرده چه و بلونمتا بانده قرآن نوم پریلا دیل را مئی رو دیل را الا ما الله مگر آسو چه خوخشیده اللہ انهو یاد ملجه را وما یخفا یقین انده الله کوئی گی پتیز آو پا آسو چه مخلوقات وان يسرك لليسر او باسان بیا بوزو تا لره جنت تا فذکر ان نفعت الذکر و نصیحت ورکه په قران ک ورکه استان نصیحت او ک نو ورکی خطبه بیان او کا مساله ورسوان سایذکر م یک شا دزر قدر قلب زرگر سره دي په قدر غسو پویږي چا سره چې د دې مساله قدرې سایذکر م یک زرده چې یاد به او ساتدي لره اواسوک شریږې د الله نام پ او نسیت آسو کلیم چې دغ پجر کې انابی دا الله نه یریي ای ته جن اشقا او بیرته بهشي د دی نه بعد باختهکتته ډډ خوشش ک او راولی را خو کله وی الله یلم نارکوبره آکس چې دند کېږې به اوور ل تام سله یا مودوف هاالله یحيام، نو بیا باندې مری په دې کې او نه به ژوند خوشالهي قال افلا هم انتذكر تا کې سره کامیاب شو غاسو ګو چې زانه پاک کو زله پاک کو د شرک نام د غلطو خیالاتونو د ګناونو نه د هر قسمه ناروونه واجا کرسم ربہی فصلا او یادیک نم در خپل نور امدد کوي الله لره په تکلیفونو کې بل تؤسرون الحیات الدنیا بلکه خوخه تاسو جون د دنیا لار او اخرت خیر او ابقا اخرت چې دنه به تر دی همیشرې د نعمتونه او دې خوشحالي الله دې زموږ ته ورته شي ان هاذا لفی صحف الاولی دا څه نوی خبره نه دا دا په تاریخ راغلې دا ان هاذا لفی صحف الاولی یقینا دا داده بیان په صحیف رومبونو رومبانو کې صحفِ ابراهیم و موسیٰم چی صحفید ابراهیم علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام دی پل مشران لگو گورا دا غی اون دا بیانو دا غی دا پروگرامو سورہ غاشیہ مکی سورت تے نزول کیا تش پس دا سورہ ازاریات په پدی سورت کی تخویف ورکی او بشارت ورکی مومنانو لرا حال اتاک حدیث الغاشیہ ایا راغل <سؤال> له تا ته خبر د پټون گیرواز تا کی سره راغل <سؤال> تا ته بیان د پټون گیرواز دوم وجوه وی او مایزن خاشیا ډیر مخونه وا په د اورس کی ذلیلوی عاملات النسیبا ډیر عمل کوونکی په دنیا کې ستری شیودامنا تسلا نارن حامیا دندب شور ګرمتا زکه اخلاص بکینو د الله رضا پکینو او په طریقه د جناب رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم سلم پکینو. تسخا مین عین انیا سکول وشي په دوی باندې دا او بو ګرمونام لیسلهم تو عامون الا من ذریه. دا بيد د دې د پاره خوراک مګر د وینو ژوندام لا یسمن ولا یغنی من جوع. دا بسر ماول او نو فائد اور کئ د خوراک نام د خوراک کوسړې د دې د پاره کئ چې لوګه په او بدن ته پیواده ملاوشی دا دواره کارونه و پکینه نه بلوګه خدمتوي نو بدن نه ترقی ور کوي وجوه وي يومي زینعیم ډیر مخونه باپ دا رز کی تر تازي لسای هارازیا د خپل عمل نه به خوشاله وي فی جنته عالیا پاجنتونو او چتو چدو گیوي لا تسمو فی ها لاغیا نباوري په دې کې ابس خبره فی ها عینون جاریم پا دیکی بچی نیویا می شروانی فی ها سر روم مرفوام پا دیکی با, با تخت نویی کورسی بی اوچتی اوچتی واقواب موضوعا او کپونای خودشوی قطار پا قطار و نمارق و مصفوفا. او بالختونا صف پا صف و زرابی و مبسوسا او قالیدونا ورولشوی و کتوای چی دا بسن گئیده افلا یین ظور نیلل ابیلی کای فخقت آیا نگووری دوی اختہ سررن کے پایدا کی شویں وایل سما ایک ی فروفات آسمان تا سرن کے پورتهکری شو سمان توری وایل جی بال کوی فنو سے او غروو تا سررن کے ودری شوی دی وایل آبی کا فووت او عضم ک تا سررن کے غړول شوی استستا د مختلفرم شغل غان مولانا محمد طیب تای حفی آږې څرګږي چې زما والد محترم شیخ القرآن رحمہ الله د خپل استاد محترم د امام انقلاب عبدالالله سیندی رحمت الله علیه نا شکله په حرم پاک کې د 1937 کې داغه نه تا پوسو کې چې د دې سیزونو سای دامي سال ولې ورکلې نور سیزونه ډېر زیات وي hadronic دې ماتوي چې مخامه وګورئ سدي نو خان روانو ما ته بارو ګورانو براسمان دی ودی خو نو غرد دی کته وګورات نوزم کړه چونګې د دادیو څیارو وخت کې د انسان نظر په دی باندې لګی نو د دې برد پاره او دا غا خلکو د کار کولو او صافي په کې خوتلې دی اشارہ دا دادا چستا خیال پتا کې واجزی داسي چې د جماعت کې کار کوي نو واجزی به پتا کې داسي نه کې اوخ کې او خصوم را له دې خدای خپل مالک چېم نری شان لا پړي اوراثي سیلې ورتاشولي د چوري کینه کینی چوي پاسه نو پاسي اجزیده پکه الله تابیدار کړل او خیال نسب العين بيداسي او چتي لکه اسمان ته او د استقامت په شان دی بلکې د غره که دنیا اوړې او راوړې خو پتا کې به استقلالي د غره پشان دی او دزمه که پشانگ دی با توازو او جزیزان کراو لی کسی تو پی خکلی او که بد که خوازمه کم آغا نو دیا یا تونو که در ارسای خلقو جماعت که کار که در آغی تربیت تی چه آغی بده دیم مراحلو نا اولی نو علا با آغی کار کنشی افلا ینظرونه الالعبله کعف خلقه قد آیا نگوری دو یوخت آسرنگی پیدا گره شو دیم و الی سماعی کعف آ اسمان تاسرنګي پور تکلې شولې وایلل جبال کیفنو سیباد آ غړونو تاسرنګي ودرولې شوي دي وایلل ارض کیف سو پهات آ زمہ کی تاسرنګي غړولې شوي دا نو انما انت مذکر نذيات ورکانو به شکاتو پن ورکه اون کې په قران لست عليهم بمصایفر او نیتو په دوی باندې ذوراور مدار دار الا من تو الله وکفر لیکن څو چې واو د قران نه انکار وکړ د قران نه ويعذبه الله العذاب الاکبر زړه چې سزاب ورکی الله دل را سزا لوينا الینا یا بهم یقین المنتدرات دل دوي ثم ان علينا حسابهم بیا بهم باندې د دوی حساب کتاب دی سوره فجر ملکی سورته نزول کی لسم نمبر 15 د سوره الليل پدې سوران کې اوقات حسنه ذکر کړي هغه بهتر تر وختونو اچای انسانم د نیلام در درنلاړي او ته غافل پاتشي او ده پاتشي او دار قومونه حالت ذکر کړي چاږي غافل پاتشي او ده پاتشي ونارستي خليوا یاد ساته که همت دی او کو نو سوکار به وکی وال فجر و لیال عشر وال فجر انسان اس تا په غفلت باندې چې زهره ټیم سور یو څټ ټیمه ولیا دي ناشرین هغه د شپې در رمضان د آخري عشرا چې پدې کې ليلۃ القدر ده او پدې کې د جهنم نه نجات دی او خلاصون دی نو انسان اس ته پدې کې عمل وکاو او حضرت فرمایي چې راول عشرا هغه د رحمت ته او دمه عشرا کې د جهنم نہ آزادی دل دی. او په اخری عشره کې چې الله معافي کوي عذخ من النار نو تا داس یو عمل نو کې شي باندې د جهنم څخه خلاص وي او حضرت فرمایي چې د رمضان میاش پچاتی راشي او داغه مغفرتونو شي د نړۍ هلاك شي وال فجر و لیال عشر شاید انسان استا په غفلت باندې وقت سبا ولا يعن ناشر نواش بيد لس رمضان وشفي والوتر جف مخلوقات او تاق مخلوقات يعني طول مخلوقات پتہ گا علی وللئ اذا يسر قاعد اشبا کل چی اخر تشی هل في ذالک قسم لذی حجرا تاخ سرشته پدی کی رد دا پار داخل من دو وللئ اذا یسر چی اشبا اخر تشی د خپل شان مطابق آواز که چه آیا صبح بخنه غفتون کشته چه ما نه بخنه و یو زی ماف کمم صبح او وگه یو نهار چه سوالو که یو زی مون کمم صبح شته چه سوالو که زفی پرده و آچو ما دست یو تر سارا پوری انسانه د غفلت په خوب و او د نیلام او ده کامیابه رزی ده نلانی الحفي ذلك قسم لذي حجره یقینا شته په دې کې برد پاد قلمندو لم تر کوي ففال ربك بياد کته ز دې زورورم دې او دا الله رب ول عزت نافرماني کوي نو ستانه زیات طاقتور نه وي دي لم تر کوي ففال ربك بياد آیات نو ګوره سرنګ چل کړي او استاد عادیانو سره رمزاتی لیمادو رموالا چې خوندان ده په خوابهادو الذي <اللتی> لم يخلق مثله حافي البلاد اغه چې نن پیدا کړې شي په شان داغه په دنیا کې وسمود الذی اسموديان اکسان چې کین استریکانو لره پک کړي و فرعون نزل اوتادو فرعون خوندلخ کرو یا خونو باغه به یې په نوحال چې سرکشی کړیو په خپلوا کړو کې خپل خپل مل کی سرکشی کړو فاک سرو فی الفساد نو کې فساد دره فصوب علیہم ربک سوت عذاب نو په دوی باندې رب ستایو زلي عذاب نو په دوی باندې کولا دا یعنی یو زری په عذاب راوستل تبایې کړل ان ربك لبالمرصاد يقينن رستا پزيده کتو کړي يقينن رستا پزيده نگہ باندې کړي ان ربك لبالمرصاد يقينن رستا پزيده نګرانه کړي وامل انسان اذا مبتلاه وارشد انسان کړي چې امتحان وکي پد باندې رب ددو فاگرامه ول عزت من کړي لرا ونه کې پد وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا إِسْتِهْزَاءٌ وَيَأْرَكَ زَمَا إِزْتَمَن كَمَالَرَا وَإِمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَرْجِي انسان کله چې امتحان کې په دې باندې رب دد نو تن کې په دې باندې خوراک فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا وَإِذْ يَرَى زَمَا اسْبَق کَمَالَرَا بیا وی یوازې زمون دلم کلا بَلَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ نَنا بَلْ كَتَسُوا إِزْت نَکَوْد الْيَتِيمَ والله ته زونه الله تو عامل مسکنین او تاسوونه تیز او خلک په خوراک د مسکنن باندې تقلونه تو راسه اقلل لما او فری تاسوو مال د مړو په خوراک ډیر باندې احبون ماله حاً جمعما او می نه کوي تاسودونیا سره می نه ډیره حالاو حرامو تنګورئخوره جمعه کوئ کلله یقین اضاد دوقددل زو د قندکه کلا چه و جرقی کسما که پجرقیدو سختو بانده و جاها عربو کول ملکو صفا او ظاهر شرمس تاو ملائک صفا صفا و جیه ایو مای زنبی جهنم په بگری پدا کې جهنم یو مای زیه تذکرو الانسانو پدا کې پن او نسیت باوقل انسان و انا دهو ذکرا او چر توا فایده ورگیده دارا پند اغیستلو دمر په ور کې بیا کله फायदा اور کړي چې عذاب راشي نو بیا کله फायदा اور کړي یقول يا ليتني قدمت لحياتي واي باندې هاي هاي چې ما ما کې کړو د پاره دې جون عمل په دنیا کې بياو ما जिल्हा يعذب عذابه احد نو په دا ما کې سزا نشور ګولې په الله اوتن ولا يوثق وسقه احد او تر بهونه کې پهشان د تلو د الله باې اوتن یا ع ف المطم نهوه نقص په الى ارج الله رببي کراغیتمرغية و پهشار راپلته په داسی حال کې چېته به خوشالهید الله او الله به خوشاله د تاان ف خولی في عبادي زدن دشنره زما بندیانو کې و خولی او زاد داخل شه زما جنت کی اللہ دی زمون نصیب کی نصورت کی اوقات حسنه زکر کور چه اغا دنیلام روزی اغا دن پاتی نشی اغا دن اسی داری نشی او دا اغا قومونو حالتی زکر کور چه اغای غفلت کی دا وقتی رکره و دا اللہ نافرمانی کری وان دا اللہ عذاب راوی اغیت باشل او اخیر کی بشارت او زیر ورکا اغا چال رشد اللہ تابی داری دعا وکړي چې دا موسوی سوي او سهارې دل الله دی په دا د عمل کول توفیق درک الله دې زموږ نرضای شي خاتمه نه الله زموږ په ایمان کې كي. دعا وکړي چې دا مرکز دی الله با ساتي د قران او د سنت په در باندې د مو استاد محترم الله دې دا به په مورک خیر او برکت ورسې الله دې په دې کور کې ډیره خوشاله وي د پنځو بیل ځکړې خواوشا کلی الله دې هغه دې خیر او بري ورکي څومره چې دا درس دروازې نشبه او ری الله رب العزت امرید اجرولکی سمره مسافر چلی غیته مسلی دی الله دا غی پډه او خوشاله خپل خپل کورونو ته راوړي الله لزمنا رضا شي ز چا چې سر شری حاجتونه الله رب العزت دی د غیب د خزانه کوي الله دې په دې ملک امن راولي مسلمانانو دې الله رو له رو وګورسي دا واده د مصیبت څخه راغله الله دې موږ دې نخلاص کوي الله دې موږ نجات راکوي وصلی الله